Я дивився на всю цю роботу, і мені душа раділа. Давно між самими козаками не було такого душогубства, та й, мабуть, не буде. Ой, потішив мене цю ціра. Спочатку ми з Катериною просто спостерігали, тоді я пішов допомагати вбивцям. Козаків били як худобу на бойні. Вірні гетьманові люди й не здогадувалися, яке чорне злодійство, надумав їх полковник. Вони й не встигали приготуватися, як їх били по голові, тоді різали і страчені, навіть не розуміли, що з ними робиться. в саду місцями, почорніла від крові. За цю ніч почистили Переяславський полк. Вірних гетьманов і старшин не лишилося. На ранок полковник оголосив козацький збір. Козаки зібралися. Вірних гетьману старшин між ними не було. Зате з'явилося чимало гультяїв та випасчиків. Полк виріс ледне вдвічі. Козакам сповістили що деяких старшин їхніх покарано за зраду, їх добра буде відібрано, землю розпайовано між усіма братчиками. Переяславський полк переходить під регімент гетьмана Хмельницького, Виговського буде скинено з уряду на найближчій раді, а козацтво знову переходить під руку царя Московського». Переяславці були готові до того. Тепер їм наказали йти на Ніж, бити затяжців. Ніженського полку в місці не було. Гуляницький вивів козаків до Чигирина, щоби підтримати гетьмана. На другу ніч Переяславський полк був уже під Ніженом. Ніч впала на землю, темна ніч закрила пеленою ліс і річку. Цітюра підкрався до міста. Залотаренко навмисне не зачинив браму, а вартові були свої, переяславці вийшли. Кілька десятків затясів бенкетували в корчмі, крім них тут нікого не було. Бенкет видався бучним та веселим, вони голосно співали, вигукували. Не Немирича, що сидів на квартирі, хтось попередив. Він, мов, вихор влетів у корчму. Всі перестали співати, оглянулися на нього. Зрада, панове, до зброї! Воїни попіднімалися з місця, дехто кинувся до вікна. Там вешталися купами козаки і гультяї. Нараз почувся крик «Бейляхів!» «До бою!» – зарвів Немирич. Затязці повиймали шаблі, ножі і пістолі, їм треба було вирватися з корчми та зібрати докупи своїх товаришів, розкиданих по місту по квартирах. Та лиш вони опинилися на дворі, як побачили перед собою дула козацьких мушкетів та списи. «Бий ріж собак гетьманських!» – почувся наказ. Тут же гаркнув мушкетний залп. Меmeric пізнав без сумніву цей голос, Васюти Залотаренко. Кілька його затясців упало, інші відповіли пострілами з пістолів. Козаки посунули наїженими списами, почалася бійка. Перевага була на боці козаків. Вони стояли строєм, мали довгі списи, якими тиснули затягців, як кабанів на полюванні, найманці нічого своїми шаблями не могли зробити, не діставали і лише падали один за одним, настромленими на довгий спис. Однак серед найманців були досвідчені воїни, вони зрозуміли, що на рівному місці з козаками нема що тягатися і почали прорватися у вуличку. Тут уже стріта списи переваги не давали, і почалася рубанина. Немирич бився відважно, перемігши кількох козаків. Фехтував шляхтич добре, мав найкращих учителів. Він проривався до Васюти, щоб убити зрадника. «Ось він! Хапайте Немирича! Беріть його живого в руки!» Нараз Васюта впізнав козацького канцлера. Мов вовки на свою здобич кинулися гультяї на пана Юрія. Він відбивався вправно, відхилявся від нападу, проте заробив спочатку одну рану, потім другу, бою він уже вести не міг. Ми різали затяжців як худобу. Багато кого порішили з сонним на квартирі. Багато полягло, навіть зброї не встигли взяти. Рубали всіх підряд, не беручи в полон. За одну ніч кілька добрих хоругов вірного гетьманові війська перетворилося на гору трупів. Вулиця Ніжина потекла кров. Я залишив Катерину дожидатися мене в одній хаті, сам же побіг веселитися. Побивши їх чимало, я витер свій ніж об положу пана і почав оглядатися. Нараз я згадав про пана Немерича, почав шукати за ним. Не знати, яким дивом, але Немерич зумів вирватися і утік до будинку Филимонова. Козаки не посміли за ним туди йти, чекали, що скаже священник. Священник пропонував пану Юрію сховатися в нього, обіцяв свій захист. «Відречися від гетьмана, присягни цареві. навіщо життя молоде тратити?» Немерець сидів просто на сходах його будинку. Кров потічком текла з рани, нагнавши вже калюжу. «Пробачте, праволюбний отче, та я від своїх ідеалів, Відректися не можу. Ти поранений. Я покличу слух, щоб тебе поклали в ліжко, перев'язали рани. Не бійся, у моєму домі ти будеш у безпеці. Потім подумаємо, що з тобою робити. Спасибі, святий отче. Я мушу попередити гетьмана про заколот. Прошу вас, не затримуйте мене. І дайте, будь ласка, попити води, губи дуже пересохли. Немереч порвав свою білу сорочку, перемотав рани, сяк так, зупинивши кровотечу. Тоді попив води, яку йому приніс протопоп Максим. «Спасибі, святий отче!» «Одумайся, сину, куди ти підеш? Там усюди козаки!» «Матір Божа мені допоможе!» «Ну все, я пішов». Пробачте, святий отче, що не цілую вас руку, боюся своєю кров'ю заляпати вашу рясу. І він пішов із двору, тихо, крадучись гродами. городами. Йому вдалося перестрибнути вал і комишами, що росли густо на берегах остра, прокрастися до якоїсь оселі. Там схопив коня і погнав його на південь. А його вже шукали всі. Козаки не насмілилися самі вдертися у двір священника, відправили цю цюру і золотаренка. Панатець, зворушений сміливістю Немирича, закликав їх залишити його з Богом, та полковники не поступилися, почали дуже переконливо просити панатця, щоб той розповів, кудою втік шляхтич. «А чи, може, лишився тут?» Фелимону відповів, що тут його немає, що він пішов, а куди – не знає. Почали шукати, підняли все місто. Нарешті виявили, що пана Юрія в місті нема і кинулися в погоню. Вона поїхала в усіх кінцях з міста. Тим часом Немирич гнав коня шляхом із Зніжина на Бобровицю. Там він мав надійних людей, можна буде заховатися, послати звістку гетьманові. Він не притомнів по дорозі кілька разів та приходив до тями і продовжував дорогу. Через рани втратив багато крові, сили покидали його. Він проїхав уже село Кобищу, опинився в селі Свидовець. Тут його зрадили сили, він нагнувся на гриву коня, а тоді і упав на землю. На щастя, на дорозі були люди підбігли, він весь у крові охнув один чоловік. Татари припустив хтось. У той самий час, немереч, знову прийшов до себе. «Люди, слава Господь! Чую вже за плечима смерть свою». Заклинаю вас усім святим, рятуйте гетьмана. Зрада в Ніжині сталася. Козаки і міщани перебили хоруги гетьманські. Я Юрій Немирич, регіментар військ тих. Благаю вас, дайте звістку гетьманові, врятуйте Україну, обіцяйте. Все зробимо, запевнив один дядько, а людям мовив. Боже милосердний якого пана покалічили Ірди. Та він же наче сонце для цілої України. Беріть його, люденьки швидше на руки та несіть у село. Раптом із перелізку, через який бігла дорога, вискочили вершники. Це були люди Цюцюри. Вони швидко наблизилися, почали кіньми наїжджати на людей, так що ті відійшли від пораненого. А осікати мої, мовив пан Юрій, почав підводитися, щоб зустріти смерть гідно.